Ogoi urte betetzen dituen errenteriako landar basoa kontzertu batez du senpereko helizan, igande honetan arratxaldeko zeiter Iñaki Inaki itolaretxipik landar basoa bezbatzaren zuzendariak, igandeko egitaraua zein izanen den esplikatu digu. E, ba bueno, senperekoak eskatu ziguten kontzertu batez emateko, bueno, kontzertu baten proiektuaz egiteko baizik eta... E, espektakulo baten inguruan jokatzeko, edo izango zen behar badak bidea ez. Eta, bueno, bururatu egin ba, ba, ditugun proiektu ezberdinak, azkenek urteutan, ba, Gernika, e, Baitare Maria argia Eternal, eta Alakoak, Alakoen proiektuen e, behar badak obra berezienak edo, edo estakitez, kutsu bereziak daukatenak e, nolapait e, aukeratzea eta egitea, bueno, restaurante batea edo jaltoki batean bazen, bazen bezala ba, menu de degustación, eh, zerbait. Mm -hmm. Pues holako zerbait prestatu dugu 70 minutu dira eta eta ez dago ez dago geltokirik, o sea, dena da ritmo bizia jongo da, astengear musika harliciosoekin. izango dira 14 minutu, ge musika musikares hartuko dugu, eh tradicionala, eh jongokiak eo Egitea este bai estatu batuak, e, bai Europa aldea horra e, oso oso bereziak, e, bat egingo dugu adibidez e, kopekin, kopak eta urekin, eta Afrikat ikan pasako geha, eta bukatuko dugu Euskal tradizioarekin, baino obra behar bada e, moldak eta modernoakoak, ez? Horre ongo dia, baga bigal em, eta Xaber Leteren xaladoren eriotzean, eta holako mm. horrak. A akapela, ez da? Aka, batzuk akapela, beste batzuk pianoarekin eta perkusia, hori izango digu bi, bi laguntza perkusioa eta eta, eta pianoa Hori izango digu, baino ilak geienak, hori geienak programerdi, baino gehiu akapela da. Ba, e, zenbat bat, e, kantari? Ba, e, <risa> berrogei, hogeita meretzi, berrogei ongogea. Espero, arazogu ez izatea, eta ez dira, ez dira, len bora errexak, eta Beti azkeneko momentu arte ondaitek bajaren bat, baino nik usteot berrogeiren batean mugaren da. Baigande ontako emanaldirako sartzeak salgai dira turismo bulegoetan, sartzeak amabost eurotan direlarik, eta mezortzi urtetik berakoentzat berriz edo ikaslentzat amar eurotan direlarik.